Binecuvântarea Domnului prețe toți, să și de oameni, totdeauna cum și văd și în vecii vecii Să-ți încă lață, numai să la rădăși, slavă să și și cel ce am din morți, s-a devalat, nostru pentru rugăciunile adevărate la cu Mucenic, și salva nesinților, săviților și pentru totdeauna, dați-vă la... suntul și a din vreo cu Dumnezeul latelor la să săvârșimi, -nice, ale celor îndrăznți, pentru celul nostru, i-am vrădeat patriarul Constantinopolul, ale o dreptul, dimensiunea și înșeana. Și pentru alea eroșii s să ne dea astăzi o spre noi, ca un bun și de oameni de Îl găsim de nenumărate ori ne atingem că sunt absaltire, și care ar trebui, zis că din să-l tâlpui în puțin. Acest tip îl prorocește pe Mântuitorul în venirea lui trupească din fecioara Maria. Dacă facem o analiză acestei fraze, să încinge sabia ta peste coapsa ta puternice, îl găsim pe Dumnezeu în a tot puternicia sa ca să-și încingă sabia gata de război. Că orice război încinge cu sabia, bine ascuțită și bine mânuită, va birui dacă va fi atent. Iată că această sabie nu este altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu, a doua parte a Sfintei trăind Fiul lui Dumnezeu din viață care avea să vină din Fecioara Maria în trup. Deci Fecioara Maria avea să nască din sângiirile ei pe Fiul lui Dumnezeu fără de tată care avea să fie sabia lui Dumnezeu pe pământ împotriva dușmanului celui mai înverșunat al omului și al lui Dumnezeu, diavolului. În pilda de astăzi, iubiți credincioși, îl găsim pe Dumnezeu asenuitu-se un om care și-a făcut cină mare fiului său. De data aceasta nu mai vedem nuntă, făcându-i ca în altă pildă. Cina mare. Bine știm că cina se face seară. Deci acum îl vedem spre apusul soarelui și făcând cina mare. Nu al cuiva, ci fiului său. Ar vrea să intru în mărunțișul acestor pilde, ca să vedeți cât de ginga este traducerea și cuvântul lăsat de Sfinții Părinți, din care mulți citindu o Scriptura și neînțelegându-o, se pierd, se recentră, rătăcesc, Motivația pentru care apar atâtea sete de la o zi la alta mai numeroase. Această cină care o face spre apusul soarelui, sau chiar la apus, și mare totodată, nu este altceva decât întruparea fiului lui Dumnezeu. Apusul cui? Nu al unii, ci abuzul păgânătății. Că Dumnezeu, ca un drept, căreia nimănui din zidirile sale mi a făcut o negretate, l-a lăsat pe diavol ca să-și împinească toată răutatea lui care a putut-o concepe pe zidirea cea zi pe om. Gravitatea era faptul că omul făcea corp comun de cu diavolul. Ca un înțelet mester ca un înțelet medic, a lăsat ca această bubă curoinde și urât mirositoare care era păcatul în care săcea omul să ajungă până la stadiul de pace. Ca apoi, storcând puroiul și lăsând ca un tren să curgă tot ce rău și curățind bine carnea putredă, punând plasturile, acel un și vin, omul se vindecă și totodată ia aminte ca acolo unde El s-a păgubit de sănătate și s-a îmbolnăvit să nu mai crea totodată. Deci păcatul a ajuns la momentul cinei la apogerul. Dacă ne vom duce în 2000 de ani în urmă, găsim într-adevăr lumea colcăindă în cele mai groaznice, păcate, în cea mai oribilă stare. Animalica ca aș putea să spun, în care a înspit-o filozofiile frăgântele. Iată, dragi din că Mântuitorul vine tocmai la momentul oportun când omul deja era închindat din toate părțile de diagramul Această cină mare, Făcut, adică mare în sensul taina întrupării Lui Hristos, atât de mare era încât că nici îngerii nu au putut-o înțelege. Că nu tot ce nu înțelegem nu trebuie să nu credem. Este destul de logic. Atâtea țări și mări care noi nu le am văzut, sau oameni, oare nu? Înseamnă că ei sunt? Dacă eu nu i-am văzut sau ceva care nu înțeleg, înseamnă că nu există? Făcându-se această cină, iată că a chemat pe cei întâi chemați și au refuzat așa de elegant, cu scuzele de rigoare, unul și-a luat unul cinci perechi de boi, unul femeie. scuze mă iartă-mă, stăpâne, că nu pot să-l De ce se scuza așa de elegant? Se arată perversitatea omului care vrea să împace și țarina, și boii, și femeia care a luat-o și cu stăpânul, cu Domnul care l-a invitat la cină, S-a supărat stăpânul și spune că a trimis sluga sa. Nu spune o slugă, ci sluga sa la singul acea slugă cine e? Este fiul său trimis pe pământ întrupat din Fecioara Maria. Supărat stăpânul, tatăl ceresc că cei invitați cărora le s-a pregătit acest fraznic pe gratis și atâta de urât s-au eschivat față de stăpân, a trimis, fiindcă totul era pregătit, la ulițele cetății și a dus săraci, ori, șchiop, beteci. Bineînțeles că după starea socială a unui om care face o masă, își invită și prietenii pe măsură. Îl vedem acest mare om, în supărarea lui îi cheamă pe cei din marginea societății cu aceste handicapuri. Aceștia nu sunt alții decât cei care zăceau în neamul evreiesc, în aceste boli, și la propriu, și la figurat. Adică oricum era cel care nu-l vedea și nu putea înțelege pe Hristos, că nu avea cultura cum o aveau cei întâi chemați rabinii preoții. Schiopii zăceau în altă natură de metaflu și apoi aceștia invită. Și să venim în acest context în Ierusalim și să vedem cine erau. Când apostolul Petru și ceilalți apostoli vindecau pe ori, vindecau șchiop, alungau diavolii din oameni și alte boli nefruțătoare care stăpâneau pe oameni, vindecându-i, aceia îl și cunoșteau pe Dumnezeu. Că ei nu făceau în numele lor, în numele meu Varnava, sau în numele meu Timotei, sau în numele meu Babă. În numele lui Isus Hristos, ridică-te și umblă în numele lui Isus Hristos, ta a scoat a ridicat-o din moarte. Când s-a că trece pavel prin cetate, își scoteau bolnavii la poartă, îi puneau pe nasalii și pe paturi și nu erau pretențioși iudeii că să vină și să le facă rugăciune. Atâta credință aveau numai umbra măcar să treacă peste el și îl făcea sănătos. Dar cum? În numele lui Isus Hristos. Deci iată că aceștia care primeau ceea ce, ce nu au primit niciodată, cheltuindu-și toată averea, poate la doctor, aveau să-L cunoască pe Hristos, și de aici se evadeze din corsetul marginalizării societății în cea mai înaltă slavă a acelei frumoase bugetări și stări de pace, de fericire că l-a cunoscut pe Dumnezeu. Tot în acest context îi găsim alegori pe ceilalți care datorită păcatelor zăceau în aceste boci. Și când spune la ulițele cetății, se referă la Ierusalim și mai ales la neamul evreiesc. Deci mergeți și aduceți din marginea acestui popor renegații la masa mea. Și au venit și loc mai era. Și îi spune, mergi la drumuri, la răspântii și la garduri și-a dui pe toți la masă. de drumul drumurile nu erau decât filozofiile păgâne care îi limitau pe oameni înstrăinându-i de Dumnezeu în grele stări animalice de păcate. erau acei oameni care nu aveau o identitate și nu mai credeau în nimica. La răspântii, reactualizând acest cuvânt, îi putem găsi pe atei, fabuloși și înțelepții atei care apar în orice pentru ce trăiesc pe lume. Și iată că îi trimitem și la gardă. Dacă găsim pe drumuri sau la Răspânti un om, acela mai e cumva întreg, dar la garf o să-l găsești cine știe cum. Și știm cine zace la garf? Mulți de-aici au mai săcut la lagar. Că Pacus și a trimis pe acolo. Acei de la nu sunt decât oamenii care erau întemnițați în creaua temnița păcatelor din care nu puteau evada. Gardul nu era altceva decât zidul care ridică păcatul între om și Dumnezeu. Și deci du și i și pe aceea și numai cât să le spui, tu stugă, că îl cheamă Domnul său. Și cu acea blândețe venind s-au încrut ma masă. Conchide Evangelistul, insuflat de Duhul Sfânt, pilda de astăzi. Niciunul din bărbații cei chemați nu vor găsa din cina mea. Iubiți și într-o înțelegere mai mare, țarina este lumea. Dar nu ne-a apărat grijile lumii, ci o putem înțelege și în filozofia lumii. s-a dat de către Dumnezeu să-l cunoască pe ziditorul lui cel puțin din două laturi. Una firească și din ambientalul lui din lucrurile văzute. Cum avea să spună înțeleptul Pave că cele nevăzute ale lui de la zidirea lumii din fărturi socotindu-se să văd. Adică noi, care conștientizăm lumea, o percepem cu înțelepciunea noastră. Oare nu putem să-L prezentem pe Dumnezeu? Dar nu vrem. Atâta perfecțiune care se desfășoară în fiecare clipă, sub ochii noștri, nu-L aduce pe Dumnezeu în prezență ca un atotputernic. puternic, un mare înțelept în lucrurile lui. Apostolul Pavel când a fost în Atena l-au întâmpinat epicurienii, stoicii și ceilalți filozofi unde zăcea își spuma înțelepciului. Când a început să spună bărbața atenieni Plimbându-mă prin orașul vostru, am văzut pe mulți, multe jertfenice și dintre toate am văzut unul pe care să dea scris necunoscutului Dumnezeu. Acela care a voi i-ați ridicat templul, eu pe acela mărturisesc și vreau să vi le spun. L-au dus la o unde se întâlneau într-o piață înțelepții Atene. Le-a spus atâta de frumos cine este Dumnezeu cel a Dintr-un sânge a făcut Dumnezeu neamul omenesc și i-a dat să stăpânească pe toată fața pământului. Le grăiește apostolul în înțelepciunea lor și în cuvintele retorice ca să le arate că totuși Înțelepciunea lui Dumnezeu mai mare decât înțelepciunea lor. A pus vremurile pe pământ și le-a pus hotar să locuiască vremurile, cum spune Apostolul. Ca Dumnezeu, cunoscut fie, măcar să-l simte și să-l o, omul. Dar n-a putut să-l Din toți filozofii cărora le-a spus Apostolul, cel mai deseamă salut de filozofia păzândă Dionisia Lepagitului și o mare doamnă din Atena Tamarus. Iată, iubiscă din cât de frumos îl arată Apostolul și toată Sfânta Scriptură că Dumnezeu este lângă noi, nu este parte de noi. Îl putem prece prin prin lucrurile înconjurătoare noi. A doua latura de unde putem pricepe pe Dumnezeu este firea noastră omenească. Suntem singura ființă vie, de fapt pe o noastră, de fapt moarte, care stăpânește tot pământul în orice ambiental. I-a dat Dumnezeu numai omului să stăpânească pământul, dar nu da omul să-l înțelească. Erau fariseii care toți de carte le crăpa de la înțelepciune. Dar fiind în unison înțelepciunii omenești nu puteau să priceapă firea dumnezeiască a lui Hristos născut din Fecioara Maria. Să venim în zilele noastre. Multă înțelepciune a pus Dumnezeu ca cel mai frumos, de neprețuit dar pe care l-a dat Dumnezeu vreodată omului când spunea Sunt eu Ioan Vrădare. Înțelăciunea, dar ce face omul cu ea? De vreme ce o plimbă în țarină, adică numai aici în lume, în lumea carnală efemeră, les ne este de înțeles că această înțelăciune omenească, păântească, nu poate să lase lasă pe suflet, pe gândire, ca să-L conștientizeze pe Dumnezeu în firea Lui Dumnezeiască omenească. Deci, fiți credincioși, oamenii, mai ales din ziua de astăzi, cărora li se place că sunt mai spilați cumva sau se comprat în face ceva, să nu uită că scris este că înțelepciunea lumii acestea este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Din acest motiv și Dumnezeu a spus, din apostolul Varelui, că Dumnezeu a ales pe cele slabe să rușineze pe cei tati, pe cei neînțelevi să rușineze pe cei înțelevi, pe cele slabe să rușineze pe cei tali. Ca drept o vadă că și Mântuitorul nu vine ca un despot sau în toată coroana lui imperialul divin, ci vine ca un milor. El venea nu să împărățească pământul material, să împărățească păcatul. El trebuia să moară și pentru aceasta a venit în această scurtă a vieții lui materiale, rupește, Mergeați pe moarte. Ce slavă și cinstă mai are unui bun când vede cum îi sapă la rădăcina vieții lui moartea? Un condamnat definitiv la moarte. Ce viață mai are în el? Numai poșmarul gândindu-se că mâine poate nu mai e. Deci iată că Dumnezeu a ales cele slabe să râșineze pe cei ta. Dar omul nevrând, ca să nu știe că pe Dumnezeu, atunci îl rată Dumnezeu și, în cele din urmă, și ce crede că are ia? Cele cinci pereți de voi, îl arată pe omul carnal care se complace aici, în acest pământ, mocielos. Toate cugetările lui sunt numai aici, e și nu mai poate evada spre celelalte frumoase, <coughs> cum spunea Eclesiastul în frumoasa lui Înțelepciune. Într ce se va, ce va pricepe înțelepciunea cel ce ține de flu. Cele cinci simțuri și le simbolizează Evanghelistul de astăzi prin cele cinci perechi de bort. Simțuri în noi sunt întoite. Avem două ochi, două to două gusturi, limba și cerul gurii, și pipăinită. Și aluncul din două Dar sunt îndoite aceste sensibilități cu care pricepem luna, luna și material și sufletește. Că morbul, șchiopul, toți petecii care au fost chemați la cină, erau peteci și sufletește. Și momentul când au câștigat vindecare trupească, l-au conștientizat cu sensibilitatea cealaltă să trupească pe Dumnezeu. Când spune cinci perechi de boli, îl arată pe omul carnal care se mulțumește doar aici. <coughs> nu știu cum să mă mai pricep să joc cuvântul ca să... Înțelegeți în ademărat un sens, iubiți nu îi declasează Dumnezeu pe om, putea să spun, un alt animal. dar arată cine, cele cinci simțuri prin cinci perechi de boi, că boul merge încet și nu mai încât. Dacă un cal mai este folosit și la o trăsură, mai este folosit și în războr, la locuri de frunzețe pentru încărați sau voie, omul niciodată nu îngroa. Așa că îl arată că el lucrează numai în când. Din acest motiv și Eclesiastu spune că cel în ce va pricepe înțelepciunea cel să se ține de plumb. Adică omul care este așa de încarnat în aceste lucruri, precătoare și multare adesea, este asemănă ca cel care ține de plumb. Nici de cum nu aduce o injurie Dumnezeu omului simplu lucrător de pământ, ci îl arată pe omul care nu vrea să explodeze spre cele frumoase sensibile l fii Ce dar se aici exact ca un animal, mănâncă, toarnă, iar se ridică și începe din nou ritualul lui Carnat. Dar când îl conștientizează pe Dumnezeu, dacă nu are timp să-l conștientizeze, atunci pricepe frumosul cuvânt al Domnului, cu stat de vedeți că bun este Domnul. din credincioși, când spuneau Sfinții Apostoli, încetăți cuvântul Domnului, nu spuneau aiurea doar să se afle în treabă. Erau fredetitori cu Dumnezeu să mai mai sunt sați din lume, care n-au ce face. Și atât de atât le de te de ham. Fără nicio noi. De mai doar o sigară cu o cafea toată ziua și toată noastră. Ei mergeau prima dată în cetate la sinagogă. Aveau ce aveau cu ei. Trebuie să ne aducem aminte din istorie că evreii au cucerit lumea încă din Antichitate. Înainte de Hristos, aș putea să spun, nu era cetate unde să nu fi fost evreț. În Alexandria, de pe timpul lui Macedon și mare înainte, aveau, fastoasă Alexandrie de atunci, aveau cartierul lor cum au acum în Paris Cretei, unde este în exclusivitatea și acolo a sinagogă. Și știau Sfinții Apostoli unde sunt și se duceau și le spuneau cuvântul Evangheliei nu în viață, în sinagogă. Și când le spunea că acesta este Hristos pe care voi l-ați răstignit pe ne, voi l-ați omorât acesta l-a înviat Dumnezeu pe pruncul său Iisus și întâi voi vi l-a Dar când? Numai dacă vă veți întoarce din vicleșulcurile voastre. Din acest motiv n-au putut fi primiți Sfința Apostoli. Mergeau Sfința Apostoli să cheme la a Fiului. Venit și îl înțelegeți pe Hristos că a venit și a primit Scripturile, iată voi la să răți, Haideți că sunteți invitați. Când s-a dus apostolul Pavel în Corint în sinagogă și a început să spună poporul, primii care strășteau de timp, erau herii care erau în biserică. Poporul încetea să înțeleagă și atât de mult s-au lipit de Sfința apostolilor încât au mers cu ei, să le spună cuvântul. Că nu știu până acum. Singuri erau cei întâi chemați, care le s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu și n-au știut. S-au depădat, de ce? Aveau țară. Adică așa înțelepciune aveau, dar au depădat-o dinspre cele Dumnezeu și-au trăit o spre cele materială. Cum sunt acum corifeii biserici, Foarte înțelepci și frumos vorbesc, dar vorbesc din înțelepciune omenească. Pot vorbesc de unire, de pace, de Europa, de unul tata și un domn și un păstor și o oare și mai multe ori. Dragi credincioși, Primii care s-au sensibilizat au fost arherei și preoții și așa au asmunțit poporul asupra lor, încât că bătântul i-a scos din cetate. Iar ei îți praful de pe picioare și le spunea la marginea cetății, vouă întâi am venit să vă spunem cuvântul într de Hristos pe care voi l-ați omorit, dar neprimindu ne vom duce la neam ca să înțelegem în de astăzi. Au fost chemați iudeci, dar l-au refuzat pe domnul. Unii aveau face ca și astăzi. Alții aveau și-au luat femeie și de lumii și din aceste motive nu au putut să-L primească pe Fiul lui Dumnezeu să vină la cină că deja se soarele fără Dumnezeu. Nu că din geor, cum vedem și în zilele noastre, oamenii, îndevernicindu-se prin aceste puse, ispite ale lumii de astăzi carnale, câtă minte ar avea în cap, tot degeaba, nu poate să-L primească pe Dumnezeu. Și cum de multe ori am spus, dar vă în toate cărțile nu există om pe lume căria să nu-i fi ajuns în urechile lui cuvintele lui Dumnezeu de mântuire. Dar dacă nu a fost, nu-i mai condamnăm pe Iudei timpul acelia. Iudeii sunt cei ai noului israel, creștin de astăzi, care cu durere spun... Mulți care au știut încă din pântecele mamei lor cuvântul adevărului. Când a început pubertatea sau șapte străzii, s-au început boii din ei pe să miște, să le crească pornițe și cărni pe ei, au început ușor, ușor să se eschivețe. Mama nu mai poate, tată nu poate ca mama de bătrânii care au intrat în somnolență și în sângelețe. Înțelegele strățile voastre, i-au prins în altă tevadură. le dă politică, acum am am o televizor, Crăciunințe și de nebunștele. Ca să vedeți câte de și le este viața, câte de unii și naivi sunt oameni. Dragi, Pot să mai facă și Paștele mâine. Nimeni nu o oprește. Sau cine știe ce sărbător să mai inventeze. Dar acela rămâne poate de un om staton, perseverent în ceea ce crede și care pește, pe Dumnezeu, care nu muște din aceste mii de momente. Suntem militați la nașterea Domnului Cristos. Să nu ne eschivăm ca aceea ca s-a auzit cum a spus Domnul, în viață nu vor costa decizia mea. Fiindcă omul, atunci când trece în pietrire, deja nu mai are niciodată ce mai pierde până la sfârșitul vieții mele. Îl așteaptă Dumnezeu, dar dacă în fine mai sunt unii care l-a dat Dumnezeu, la a binecuvântat, Micuț, dar cum te înțelegi? fărinte toți avem, dar nu avem cum să o folosim cu toții. crezând că au câștigat câte ceva din coastele dogmatismului, <coughs> încep să explodeze spre alte culti. Aș putea să spun tinere, nu de vârstă, ai de lape, cum spunea Apostolul Corintelor, cu lapte v-am pe voi și nu cu bucate, că nu puteți să le ușcați și să le mestecați. Laptele dogmelor. Biserica nu se smânzură și dogma bisericii să se cuprindă în câteva cuvinte sofiste. Dragi credincioși, atât ai de-a dogma Sfintei Bisericii. Dacă mergi cu înțelăciune, Dumnezeiască și cu smerenie, atunci și Dumnezeu îți luminează mâinile și înțelegi bucata cărții. Știau multă înțelepciune, multă fapte rabinii, dar ce au făcut cu ea? Era foarte deșteptarie un evreu din Alexandria, origen, știa Sfânta Scriptură pe Era un scetism cu tremurător dar i-a lipsit o din acest frumos lanț al nevoințelor, sau o smerenie. Așa că cei care sunteți înnobilați cu istețimea minții, mergeți cu smerenie. Când Apostolul i-a mustrat pe și le-au spus că voi lase răsitnii de Hristos, au început ușor, ușor să plece ochii și fruntea în jos. Dumnezeu a început să lumineze mintea lor și, smerindu-se, au întrebat săracii, bărbați, frați, ce să facem. Și apoi o spune: pocăiți vă de păcatele voastre și vă profesați în numele lui Isus Hristos. <coughs> Deci, în tot ce vrem să facem ca să ne putem mântui și să înțelegem litera cărții în adevăratul ei să trebuie să te îmbrăcă, în haine smerenie și mai ales a tăcerii. Mulți au vorbit în lume, dar cum spunea Iarăși Apostolul, mai bine trăiesc 10 cuvinte în biserică spre înțelesul tuturor decât zece mii doar în Să ne învățăm mai mult să facem decât să vorbim. Să fim concuroate chiar dacă nu avem frunze mai de preț este ca lor pe creme. Fără frunze decât frunze fără rogă. Așadar, îi fiți credincioși, mult mai bucurat ca Dumnezeu. Să țină cont că i-am spus de cina lui și, rușinându-ne, să stăm și noi unde ne-a găsit cale, ori la drumuri, ori la răspunsuri, ori pe de cetății, ori că cu cum suntem, la văzut câte de este, nu se rușinează de noi și ne primește. Cu singura convinție, să mergem la cina Fiului Lui, care este încălparea <coughs> Domnului nostru, Iisus Hristos, care se vină slavă în veci. Amin. <coughs> <coughs> <coughs>